Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasuttaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa attaqu allaha aladhi tasa'alu nabihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu allaha Wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum وَمَيْتَ إِلَّا هَوَرَسُولَهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْلَكَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِيِّ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَاعَةٍ وَكُلَّ بِدَاعَةٍ ضَلَالَةٌ Wa kulla zalalatin finnar A'adhani Allah wa iyaakum minha Ikhwanifiddin ma'asyur al-muslimin Yang dirahmati dan dimuliakan Allah Pada kesempatan ini Kita akan melanjutkan kembali kajian Dari pembahasan Ahadith Al-Ba'i Arba'in an Nawawiyah, Kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-25 Disebutkan Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala An-Nabi Dharr anhu aydan Anna unasan min ashabi Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallama Qalu Linnabihi sallallahu alaihi wa sallam Ya Rasulullah Zahaba ahlu duthuri bil ujuri Yusallunaka ma nusalli Wayasumunaka ma nasumu وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ Qala أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ Wa amrun bil ma'arufi sadakah, wanahyun anil munkaris sadakah, wa fi budgi ahdikum sadakah. Kala ya Rasulullah, ayati ahduna shahuatuh, wa yakinuluh fiha Ara'aytum law wadha'aha fi haramin akana alihi fiha wizrun Fakadhalika iza wadha'aha fil halali kana lahu ajrun Rawahu Muslim Dari Abu Dhar radhiyallahu anhu aydan Dari Abu Dhar radhiyallahu anhu juga Bahwa Beberapa orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wahai Rasulullah Orang-orang kaya mereka mendapatkan pahala yang banyak mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian Sesuatu atau peluang Atau kesempatan yang dengannya Kalian bisa bersedekah Sesungguhnya setiap tesbih Adalah sedekah Setiap ucapan takbir Adalah sedekah Setiap ucapan tahmid Adalah sedekah Setiap ucapan tahlil Adalah sedekah Amar ma'ruf Adalah sedekah dan nahi mungkar adalah sedekah. Dan seorang dari kalian menunaikan syahwatnya adalah sedekah. Mereka berkata, wahai Rasulullah. Apakah seorang dari kami menunaikan syahwatnya kepada istrinya? Atau budaknya. Ia mendapatkan pahala. Ada pahala padanya. Rasulullah berkata bagaimana menurut kalian. Bagaimana pendapat kalian sekiranya ia meletakkannya. Meletakkan syahwatnya pada yang haram. Apakah padanya ada dosa? Maka demikian pula Apabila ia Meletakkannya pada Sesuatu yang halal maka dia mendapatkan Pahala Diriwayatkan alimamu Muslim rahimahullah Ikhwanifiddin ma'asyur al-muslimina Rahimani wa rahimakumullah Dijelaskan fadilatul syaykh al-allama Salih Ibn Fauzan, Hafizahullahu Ta'ala Di dalam hadis ini Terdapat penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan Dan bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan Jalan-jalan kebaikan bagi setiap orang Yang ingin berbuat baik yang kaya dan yang miskin. قَالَ أَنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ kata Syekh menyebutkan ahlu Duthur. Humul agniya'u al-ladhin andahum amwal kathiratun. Tazidu anhajatihim. Ahlu dushur mereka adalah orang-orang kaya yang memiliki harta yang banyak yang melebihi kebutuhan mereka. Nah ahlu dushur ini dari orang-orang kaya. Mereka telah meraih pahala yang besar, mendapatkan kesempatan yang banyak di dalam meraih pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sama sebagaimana kami juga salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sama sebagaimana kami berpuasa. Yani Anahum yatun bil amal al badaniyah, wal amal al badan, wal amal al badaniyah, awal amal al badaniyah katsalat wa siam, kallun yasatiyuha al gani wal fakir. Mereka manaikan amalan amalan badaniyah, wal amal al dan amalan amalan yang sifatnya badaniyah katsalat wa siam. Seperti sholat, berpuasa Setiap orang bisa menunaikannya Baik yang kaya ataupun yang miskin Namun ada sesuatu yang berbeda Antara kami al fuqara Dengan mereka ahlul dusur al-agniya Allazina indahum amwalun kathirah Apa itu? يَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka أَيْمِمَّا زَادَاً حَاجَتِهِمْ yang melebihi kebutuhan mereka kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi mereka memiliki kelebihan dari kebutuhan tersebut yang bisa mereka sedekahkan Ya Rasulullah Maka kata Syeikh, "Wahai fadilah yang membezakan orang kaya dengan orang miskin. Ini adalah sebuah keutamaan yang berbeda dengannya antara orang kaya dengan orang miskin. Wahadafi hidailun ala anna al-agniyya." Yustahabbulahum an yunfiqu min amwalihim, wiyusiu ala nasi min bima yusiu Allahu alaihim. Low Low Dan di sini terdapat dalil Low tower. Low tower. Low tower. bahawa orang-orang kaya disundahkan bagi mereka untuk. Low tower. Low tower. Tower. Meninfakkan sebagian Low harta tower. mereka tower. Memberikan kelapangan Low kepada tower. manusia Dengan apa yang tower. telah lapangkan mereka Dari kelebihan harta Allah telah memberikan mereka kelapangan Maka hendaknya mereka memberikan kelapangan pula Pada hajat kebutuhan manusia Dari orang-orang yang membutuhkan Ini sebagaimana barakallahu fikum. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang Qarun. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Qasas ayat 77, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika." Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu yakni kata syekh hafizahullah taala ahsin ila anasi bisadaqati kama ahsanallahu ilaika bil mali berbuat baiklah kepada manusia dengan bersedekah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan karunia harta ikhwani fiddin Ma'ashirul muslimina rahimani wa rahimakumullah Allah tabaraka wa ta'ala Ketika mengingatkan hamba-hambanya Dan menghasung hamba-hambanya Agar mereka berinfak, bersedekah Sangat sering Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan bahwa Harta yang ada pada mereka Itu karunia yang datang dari Allah itu adalah pemberian Allah Jalalawala, bukan karena daya kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kecerdasan kita lah agar hati kita ini tergerak, agar kita ini sadar bahawa apa yang ada pada kita semata-mata karunia yang datang dari Allah. Allah lezat yang maha memberi. Dan Allah meminta sesuatu dari kita. Yang barakallahu fikum. Fadilahnya, manfaatnya. Akan kembali pula kepada kita sendiri. Dalam ayat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah. Al-Baqarah 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum Wahai orang-orang yang beriman infaqkanlah dari apa yang telah Kami rezekikan kepada kalian. Kembali Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahwa apa yang ada pada kita dari karunia itu rizki yang datang dari Allah. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah, memberikan dorongan, motivasi untuk berinfak, Allah tidak meminta keseluruhan harta kita. Zakat mal misalnya. Allah tidak minta seluruhnya kita korbankan. Allah tidak mengharuskan bahkan separuhnya. Banyak itu yang menjadi miliknya kecuali apa yang memang dia persembahkan untuk amal saleh. Sedekah dan apa yang dia persembahkan fi sabilillah itulah hakikat harta dia. Adapun apa yang tidak ia persembahkan, maka kekatanya itu adalah milik orang lain dan akan jatuh ke tangan orang lain. Ekuanifidin maashurul muslimin yang dimuliakan Allahu azza wajall. Orang miskin, naam wal fakiru leisain dahumalun. Orang miskin tidak punya harta. Famin ainaya tassadkoh dari mana dia akan bersedekah? Kalau Sheikh Hafidzahullah Taala, lidalikah? Shaka al-fuqara'u min as-sahab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hada. Atas dasar itulah para fuqara' dari Sahabat Rasul mengadu kepada Beliau. Wahada fih dahilun, ala anna Muslima ynbagi an yahrus ala fiil khair. Di sini terdapat dalil bahawa seorang Muslim sepantasnya ia bersemangat untuk melakukan kebaikan. Bahkan wa an yanda ma dalam min fiil khair. Bahkan boleh dia Menyesal Ketika ia tidak mampu melakukan kebaikan, fa innahu yujaru ala nadamihi, bahkan dia mendapatkan pahala karena itu. Seperti allazi yara al-ghaniyya Seperti orang yang melihat orang kaya bersedekah wa yatamanna an yakuna indahu malun wa yatasaddaq mithluhu. Ia berangan-angan kiranya ia memiliki harta dan bisa bersedekah Sebagaimana yang dilakukan orang tersebut Dan telah datang dalam hadis dari Nabi SAW Bahawa beliau menyatakan Masalu hadihil ummati masalu arba'ati nafarin Permisalan umat ini seperti permisalan empat orang. Rajulun atahu allahu malan wa ilman seorang yang Allah berikan ia harta dan ilmu. Fahuwa ya'amalu bihi fi malihi fa yunfiquhu fi haqqih. Ia beramal dengannya. Pada hartanya. Diinfakkan haknya. Wa rajulun atahu allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Dan seorang yang Allah berikan ia ilmu dan tidak diberikan harta. Bahawa ya'qul. Maka ia berkata. Laukana li mislu. Ma lihada. Amiltu fihi misla ladhi ya'amal. Seandainya aku memiliki harta seperti yang dimiliki si fulan. Aku akan beramal seperti amalan yang ia kerjakan. kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah mengatakan fahuma fil ajri sawa keduanya sama di dalam pahala hadha ala infaqihi kata syaykh ini atas infaqnya wahada ala niyatihi tayyiba yang ini atas niatnya yang baik maka para sahabat tersebut Ridwanullahi alaihim ajma'in yang mereka pentingkan adalah perkara ini yang menjadi urusan mereka adalah keinginan mereka untuk merauh pahala yang banyak sebagaimana al-agniya mendapatkan peluang itu yang dilihat bukan pada zat hartanya tetapi bagaimana mereka berkesempatan untuk Mendapatkan peluang kesempatan Meraih pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jal Maka mereka datang mengadu kepada Nabi Alayhi Salatu Wasallam. Lalu Rasulullah berkata Awalaysa Qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun Bukankah Allah telah menjadikan kesempatan peluang media yang dengannya kalian bersedekah bisa bersedekah fatahalahum albabah rasulullah membuka pintunya bagi mereka ada jalannya tidak harus dengan itu inna bikulit tasbihatin sadakah sesungguhnya setiap ucapan tasbih adalah sadaqah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap ucapan takbir adalah sadaqah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan tahmid adalah sadaqah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan setiap ucapan tahlil adalah sadaqah. Hada khairun kathirun. Ini kebaikan yang banyak. Kalimatun yasiratun. Wahia sadaqatun. Kalimat yang ringan, mudah. Dan ternilai sebagai sadaqah. Bahkan tidak harus merugikan harta. Tasbihatin. Antakula engkau mengucapkan subhanallah. Ucapan tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Takbiratin. Engkau mengucapkan Allahu Akbar. Diucapkan, diperbanyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahmidatin. Juga sama demikian. Tahmid. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah tahlilan untuk mengucap la ilaha illallah. Jika digabung, subhanallahu walhamdulillah wallahu akbar. Kullu wahidatin sadaqah, masing-masing perkalimat itu adalah sedekah. <coughs> <coughs> Demikian pula barakallahu fikum Amar ma'ruf dan nahi mungkar Adalah sadakah Al-ma'rufu Huwa at-ta'atu wal-khayru Keta'atan, kebaikan Summiya ma'rufan Dia dinamakan dengan ma'ruf Sesuatu yang diketahui Yang dikenal Lianna al-fitra salimata Ta'rifuhu karena fitrah yang bersih Fitrah yang baik mengenalnya Wal munkar sementara mungkar kullu ma'siyatin lillahi fa munkarun seluruh maksiat yang dilakukan kepada Allah maka dia mungkar summiya munkaran dia dinamakan dengan mungkar Lainan nafusa atau fitrah asli meta, tungkiruh. Kenapa jiwa atau fitrah yang bersih, yang baik, mengingkarinya? Maka amar ma'rif dan nahimungkar. Perkaranya besar dan sangat agung di dalam Islam. Perkara yang sangat agung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. al imran 110. Kalian wahai kaum muslimin, umat islam, adalah khaira ummatin, sebaik-baik ummat yang dikeluarkan untuk manusia. Ternyata barakallahu fikum, Allahu Jalla fi'ulah, ketika menyebutkan sifat baik yang ada pada muslimin, ada ciri yang sangat mendasar yang ada pada mereka. Ada perangai yang sangat penting Yang kemudian menjadikan mereka sebagai khaira ummatin Ukhrijat linnas Sebaik-baik ummat yang dikeluarkan untuk manusia Apa itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkar Wa tu'minuna billah Kalian memerintahkan kepada yang ma'rufi Pemerintahkan kepada kebaikan Dan mencegah dari kemungkaran Dan kalian beriman kepada Allah Amar ma'ruf dan nahi mungkar Berarti padanya ada bentuk Melimpahkan kebaikan kepada orang lain Maka tidak cukup Engkau hanya memperbaiki dirimu sendiri Bahkan engkau pun harus berupaya Berusaha memperbaiki selainmu Memperbaiki orang lain Karena bila engkau memberikan bimbingan kepada orang lain Dibimbing kepada kebaikan Engkau peringatkan dia dari kejelekan Maka sungguh Barakallahu fiikum faqad tṣaddaqa 'alayhi ṣadaqatan 'azīmatan sungguh engkau telah bersedekah kepadanya dengan sedekah yang sangat agung li'anna Allāha qad yanfa'uhu bihā akthar mimmā yanfa'uhu al-mālu karena Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang memberi manfaat kepadanya jauh melebihi na'am manfaat yang datang dari harta. Kau berikan dia harta, kau beri dia bantuan beras 5 kilo habis dimakan satu pekan misalnya selesai urusannya. Tapi sebuah nasihat yang berharga yang bermanfaat baginya, bimbingan dalam menjalani hidup Tidak hanya bertahan seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Ternyata ia bawa sampai mati. Maka sungguh engkau telah bersedekah kepadanya dengan sedekah yang amat agung. Maka amar ma'ruf dan nahi mungkar keutamaannya besar. Manfaatnya juga besar. Keutamaannya agung, manfaatnya besar. Dan tentunya. Setiap orang. Menunaikan kewajiban amar, ma'ruf dan nahi mungkar. Sebatas kesanggupan dan kemampuan. Fala yakulu ahadun. Jangan ada orang yang mengatakan. Ana la astati'u an amura bil wa anha 'anil munkar. Aku tidak sanggup untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar. Karena Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi" Siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran rubah dengan tangannya, fa'ilamnya stotik fabilisa nih. Kalau tidak sanggup, maka dengan lisannya. Fa'ilamnya stotik fabio kalbi. Kalau tidak sanggup, maka dengan hatinya. Wadalika Allahul Iman. Namun yang demikian adalah lemah iman. Ekuanifin maashol muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allahu Azza Wajalla. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini masih tersisa pembahasan ini. Semoga Allah tabaraka wa taala mudahkan pada kesempatan berikutnya, bi iznihi subhana semoga Allah berikan manfaat bagi ana dan antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.